Basme în limba română Regele și căpcăunul A fost odată ca niciodată un rege pe nume Harry, care se săturase de viața lui obișnuită. Ajunsese atât de plictisit încât s-a hotărât să exploreze lumea și să încerce lucruri noi. Astfel, într-o zi, și-a lăsat regatul pe mâna miniștrilor săi doar temporar. S-a lepădat de ținuta regală și s-a îmbrăcat cu veșmântul unui om de rând. Dar, înainte de a porni la drum, s-a dus să primească sfatul vrăjitorului regal. Calea pe care vei porni e necunoscută și vei întâlni monștri care îți vor orbi conștiința cu diferite tentații. Nu te lăsa păcălit de aspect! Alege înțelept și ține minte că nu tot ce zboară se mănâncă Henry l-a aprobat și a pornit la drum După ce a călătorit mai multe ore, regele a obosit și s-a hotărât să se odihnească sub un măr Fără să știe că un șarpe otrăvitor își făcuse colcuș acolo a dormit, iar șarpele s-a tărât la el să-l muște, dar, la momentul potrivit, o trecătoare l-a alungat cu un băț. Uș! Zgomotul l-a trezit pe Henry. Ce? Ce a fost asta? Henry a observat-o pe fata cu pistrui pe față și păr creț, dar, înainte să poată spune ceva, ea a fugit. Hm. Cred că am intimidat-o cu chipul meu frumos. Hmm. Aaaa! Tot mi-e somn Mai bine mi-aș da cu apă pe față Dumnezeule! Iată, uită! Ce flăcău frumos! Ha -ha! Rezând plin de mândrie, el și-a continuat călătoria După ce a călătorit mai multe ore, a dat peste un conac vechi, în ruine, unde locuia un căpcăun Căpcăunul l-a invitat să joace zarul Intrând în conac, Henry a observat că acesta era îngrijit de fecioare pe care căpcăunul le făcuse slugi Printre ele, Henry a observat-o pe cea care-i salvase viața oh, Bine ai venit, rege Henry! E o plăcere să poți juca cu tine jocul acesta de zaruri Să-ți spun care sunt condițiile jocului Sigur, te ascult dacă pierzi, trebuie să-mi dai ceva în schimb Îți voi construi un castel nou, dar dacă câștig eu, vreau să mă cu una dintre fecioare ha, ha, ha, ha, ha. Dacă câștigi, m-au provocat la joc mulți străini din regate îndepărtate, dar niciunul n-a reușit hmm, Mai vedem noi, începe jocul? Sigur? Și așa a început un meci intens cu zarul A ținut ore întregi, dar... Până la urmă, Henry a câștigat Da! Ia de aici! Am câștigat! Bă, bine, fie! Te-am subestimat spune care dintre aceste fecioare ai vrea să te însori? Uitându-se la frumoasele fecioare, Henry a fost inițial tentat să se însoare cu una dintre ele, dar și-a amintit cuvintele vrăjitorului. Nu tot ce zboară se mănâncă. Vreau să mă însor cu ea. Cu De ce? Sunt fecioare mai frumoase decât ea. Ori fi mai frumoase, dar eu vreau să mă însor cu ea, pentru că știu că e un om bun. Derutat, căpcăunul l-a aprobat, iar Henry a luat-o pe Elsa de mână Vai, mulțumesc mult! Mi-ai salvat viața! El a zâmbit, iar împreună au plecat din conacul căpcăunului și s-au întors călare în regatul său La scurtă vreme s-au căsătorit și s-a ținut o nuntă regală Vrăjitorul a binecuvântat cuplul proaspăt căsătorit și toți oamenii din regat s-au bucurat După câteva zile, Henry... Să a hotărât să-l provoace din nou pe căpcăun Voi juca din nou cu căpcăunul Lazaruri Îl voi învinge din nou Dragă, mă tem că nu vei mai avea noroc de data asta S-ar putea să te învingă Nu-ți face griji, draga mea Draga mea, nu va putea să mă învingă Căci eu câștig jocul, nu norocul meu Spune-mi, ce ai vrea să-i cer de data asta? Are un cal maroniu și flocos în grajdul conacului. Adum calul acela! Ești sigură? Ai putea să ceri orice altceva! Da, dragul meu! Acela a fost calul meu! Aha! În cazul acesta îl voi câștiga pentru tine, draga mea! Spunând asta, regile a plecat să-l provoace pe Căpcăun la un nou joc de zaruri. Au jucat din nou ore întregi și tot Henry a ieșit câștigător. Ha, <laughs> Victorie! ha, victorie, țeapă, unule! Data asta aș vrea calul maroniu și flocos din grajdul tău. Îi aparține soției mele. Bine, ți-l dau, dar să știi că data viitoare nu vei mai fi așa norocot. Henry i-a făcut cu ochiul și s-a întors la regina lui cu calul pe care îl ceruse. În următoarele săptămâni, Henry a fost plin de încredere și orbit de setea de a-l învinge pe căpcăuna treia oară la rând Dar, iubirea mea, dacă... dacă nu câștigi... Sunt sigur că nimeni nu e destul de bun încât să mă învingă la jocul de zaruri Nu-ți face griji, voi câștiga și îi voi cere tot ce are și așa a pornit spre conacul căpcăunului, unde au jucat foarte concentrați. Dar de data asta, soarta nu i-a mai surâs. Orgoliul lui Henry s-a prăbușit după ce a fost învins de căpcăun. Nu, nu, nu! Nu se poate! Ai trișat! E nedrept! Nu te mai plânge! Am câștigat! Iar acum tu-mi vei da ce vreau! Îl vreau pe primul tău născut! Ha, ha, ha, ha, ha, ha Nu încerca să mă păcălești! Știi că voi obține ce vreau!" Cu capul plecat, Henry a aprobat și s-a întors în regatul lui. Când a ajuns acasă, i-a povestit tot ce se întâmplase soției sale. Nu-ți face griji! Găsim noi o soluție!" Au trecut luni întregi, iar regele și regina au fost binecuvântați cu un băiețel Regatul s-a bucurat, iar Henry a uitat de promisiunea făcută căpăunului Hain. Într-o zi, Henry s-a dus în pădure la vânătoare A trecut ziua, iar Henry n-a putut să prindă nici măcar un fluture Dar îmi un animal Obosit, s-a întors la palat când a ajuns, le-a găsit pe cărzile palatului, învinesite și suspinând de durere Elsa și fiul lui erau de negăsit Ce? Bă! Ce s-a întâmplat aici? O uriașă a atacat palatul! N-am putut să-i facem față puterii ei Unde-s Elsie și fiul meu? A plecat cu regina și cu prințul. Am încercat să-l oprim, dar am eșuat. Auzind asta, Henry și-a amintit de înțelegerea făcută cu Căpcăunul. Vai! Nu! Căpcăunul a luat ce și-a dorit. Ce? Ce să fac acum? Neștim cum să-i salveze pe el și pe fiul său, Henry s-a dus la vrăjitor ca să găsească o soluție și a spus despre înțelegerea cu Căpcăunul. Poți să să-ți soția și fiul doar dacă obții băreața sabie care aparține regelui stejarulor Ah, el e bun prieten cu mine și mi-a rămas dator de când l-am ajutat să câștige bădălia din seran Prea bine! Chiasta? asta! E un ou rar de dragon? Odată ce vei lua sabia, sparge oul și din el va ieși un pui de dragon E minunat! Credeam că dragonii au dispărut Au dispărut de multă vreme Asta e ultimul ou de dragon care a rămas pe lume Dăi i uriașe, iar ea îl va elibera pe soția ta și pe fiul tău Regele i-a mulțumit vrăjitorului și a pornit la drum ca să-și salveze familia S-a dus la regele stejarilor, care i-a înmânat bucuros sabia Și de acolo a plecat spre peștera uriașilor cu oul Când a ajuns la peșteră, a fugit înăuntru și a găsit-o pe el sa lângă un perete, jucându se cu bebelușul lor Iubirea mea, în sfârșit ai ajuns! Mi-ați lipsit amândoi Și tu nouă! Cine îndrăznește să se furiseze regatul meu? Sunt regele Henry și am venit să-mi salvez soția și fiul. Și ce te face să crezi că vă voi da drumul așa ușor? Am ceva să-ți ofer în schimbul libertății soției și fiului meu. Ce? Mie mită? Ha, ha, ha, ha, ha! Nu voi accepta deloc mită. Cred că aceasta îți va plăcea foarte mult! E foarte, foarte specială! Henry s-a dus în fața Uriașei și a pus oul de dragon pe podea! E cumva! El a luat sabia, a ridicat-o și cu multă putere a lovit oul! Acesta s-a spart și din el a ieșit capul puiului de dragon! Un pui de dragon! Vino la Mami! De multă vreme îmi doream unul! Mulțumesc mult! Cine e un dragon mic și drăguț? Fierbinte? Oh! Să plecăm repede înainte să ne oprească iar! s a urcat pe cal și au plecat de la peștera uriașilor. Henry s-a întors la palat cu Elsa și cu fiul său și le-a ordonat gărzilor să-l prindă pe căpcăună unul a fost arestat și băgat la închisoare. Toate fecioarele din conacul lui au fost eliberate. Iar regele Henry a jurat să nu mai joace zaruri niciodată, învățând că stima de sine exagerată e un lucru rău. Dar răcomia e și mai și!